Bună seara, domnilor. Bună seara, domnilor. Acum sunt Alexandru Mironov. Vă invit la această jumătate de oră de viitorologie. Am arestat un un fizician, zic eu de, de, de mare perspectivă, pe domnul Cristian Presura, care lucrează la firma Philips în Olanda. Bună seara. Da, bănesc vorbește olandeză sau nu? Da, vorbește. Copiii vorbesc olandeză? Da. Și română. Și română. Și română. Cum i-a e s fi fizician la o companie străină? Nu scrii nimic pe tabla acolo, nu? <laughs> ba da, scriem. Pentru că tabla are un avantaj. Atunci când scrii pe tablă cu mâna ta, se așează lucrurile în memorie. La fel ca și la copii. Dacă scriu cu mâna, învață mai bine. Avem table și atunci când vrem să înțelegem esența fenomenelor, nu stăm pe computer, mergem la tablă și facem brainstorming. Hmm. Mărturisesc că v-am invitat din două motive. Una, că să vedem ce înseamnă fizica aplicată și sunteți exact în domeniul Asta Și al doilea, pentru că vreau să vă avem în arhivă. Am să repet de un milion de ori, cea mai bună instituție pe care a avut-o vreodată statul român este Radio România. Aici sunt vocile importante ale României. Și eu consider, după ce v-am văzut în, la, în câteva prezentări și -am, am aflat rezultatele noastre, vă consider unul dintre produsele importante ale școlii românești. Așa că sunteți bine verificați. Bun, ce înseamnă fizica aplicată? Hai să vă plecați de dimineață, vă ajut la serviciu, aveți șurubeliță în buzunare, aparate, ca inginerii sau fizicirii, nu așa? Păi, le am la serviciu, nu le au cu mine pe drum pe bicicletă? Metaforic, nu? Metaforic, da. Plec cu bicicletă, merg cu bicicleta la serviciu și am acea jumătate de oră pe care o consider de aur în care îmi schimb gândurile de acasă, la servici. Și când ajung la servici, deja știu cam ce trebuie să fac, am un program zilnic obișnuit, adică este o jumătate de oră, o oră de computer, verificare e mail discuții cu proiectele și așa mai departe, după care mi aleg o sarcină, eu nu pregătesc personal sarcinile în fiecare zi pentru ziua următoare, îmi las 3 sau 4 sarcini de făcut, cele urgente sunt făcute și când ajung la servici mă gândesc ce vrea creierul meu să fac astăzi. <laughs> Pentru că am considerat. Așa am constatat eu că dacă fac dacă un lucru cu plăcere. Cu ele, e bine, da? Dacă fac un lucru cu plăcere, îl fac mai bine. Și dacă am trei sarcini de făcut, merg la mașina de cafea, mă plimb, mă plimb, și până la întoarcere știu pe care dintre cele trei sarcini o să o fac. Bun, bun, dar sarcinile astea vin de la ce? De la patron, de la. știu, cunoașterea universală, de la. vin de la proiectele care, în principiu, sunt deja definite. Pentru că există o fază în divizia de cercetare când. Uh, alegem proiecte când propunem proiecte iar după aceea urmează faza de cercetare deci nu cercetăm pornind de la zero, merg la servici dimineața și mă gândesc ce să inventez eu astăzi oare să a inventat mașina zburătoare Pare că... nu, nu, nu nu. deci avem un proiect definit de exemplu pentru un produs care există deja pe piață și care trebuie îmbunătățit acela e produs nu, nu ni se spune cum să îl îmbunătățim exact dar știm ce produs trebuie să îmbunătățim și pe unde Și atunci eu știu ce am de făcut, trebuie să văd ce produs este, care sunt, să spun așa, aplicațiile lui, cum se folosește, trebuie să-l înțeleg Și după aceea încep să inovez și să-mi imaginez unde ar putea să fie folosit și cum aș putea să-l îmbunătățesc Se face prin încercări sau doar judecați, proiectați, e teoretic totul? Nu. O ah, nu, nu, nu, ce nu la mine, laborator, nu, nu, nu sunt adeptul teoreticului, deși, atenție, se face cecetare teoretică, desigur, în alte domenii, dar eu lucrez pe senzori medicali și acei senzori trebuie testați. Și trebuie testați în mai multe iterații. Bineînțeles că fac un prototip, observăm că nu merge, trecem la al doilea prototip sau o altă încercare, iarăși nu merge. Este această iterație care durează, de obicei, să spun așa, în perioade de săptămâni. Adică dacă avem deja un fel de... Nu e prototip, e, este o încercare, îl testăm o săptămână și după aceea trecem în laborator și săptămâna, viitoare, săptămâna următoare îl modificăm ca să-l facem mai bine. Analizăm datele și avem această iterație. Asta fac fizicelii peste tot? Nu, peste tot în laboratoare de cercetare, peste tot în companii, peste tot. există Domeniile de fizică sunt foarte diferite. Nu pot să compar ce fac eu într-un laborator de cercetare unei companii cu ceea ce se face la CERN. Unde se caută particulele fundamentale ale naturii. Este o muncă diferită. Eu am, eu am o cum să zic, o țintă. Au și eu o țintă, dar câteodată pot să caute și în alte părți fizica, de exemplu, teoretică iarăși nu este foarte bine definită câteodată cauți ecuațiile observ ceva și le lucrezi și îți iese altceva. Eu sunt pe fizica aplicată poate că e bine să ne să rămâne pe fizica aplicată fizica aplicată de obicei are o țintă chiar dacă puțin vagă. Am o imagine de la Serm foarte bună, am făcut un reportaj chiar la Large Hadron Collider pe fundul acceleratorului când era oprit și dimineața la 10 se duceau cu ochii cârpiți la micul dejun puștimea care lucrează ca sclavi la marii maestri. Ca sclavi înseamnă erau cu blugi, peticiți, cu nu dădeai trei parale pe ei, dar erau viitori mari fiziceni. Și erau angajați la câte un nobelist din asta, câte unul mare, și erau fericiți că o să-și petreacă restul zilei acolo, după ce stăteau democratic cu tava în mână la micul dejun, și acolo însemna așa premiul Nobel puști care cercetează, ce să zic un ministru din Israel al științei și altele toată lumea democratică știți ce și căutau asta. acei tineri acolo? Victor. oameni care se inspire da. căutau să fie în jurul acelor oameni care au reușit în jurul acelor oameni care sunt altfel și în felul acela erau inspirați de acei oameni deci, oamenii aceia sunt niște magneți sunt niște magneți efectiv. La Linda în fiecare an există o întâlnire fie de fizică, chimie, fie de medicină, fie de unor premii Nobel, a noastră va fi de medicină, 43 de premii Nobel se vor întâlni cu 660 de studenți super inteligenți găsiți din lumea întreagă, trecut prin tot felul de examene și eu am fost de două ori la o asemenea întâlnire și e foarte spectaculos să vedeți pe cei 660 cum nu mișcă, trutiți de respect în fața premiantului Nobel, începe să vorbească și cel mai adesea e un om mai în vârstă, nu știe să vrem aparatele în priză sau nu le pune cum trebuie. sar și la ajută și din toată se destin. E Dacă el nu știe tot, uite că ajutăm noi, da? Da, așa este. A, da. Așa Buh, este. aplicată. Hai să vedem. Ce aplică fizica? Fizicienii? Uh, aplică în general teoriile pe care, pe care le studiem la liceu. Uh, asta însemnează mecanică, însemnează electromagnetism, unde electromagnetice, electricitate. Foarte puțin din mecanică cuantică, aproape deloc din teoria cuantică a câmpului, poate puțin din teoria relativității, dar foarte puțin. Deci Uh, în general, noi suntem o civilizație astăzi A electricității și a magnetismului Din toate teoriile pe care le cunoaștem De Folosim mecanica, astfel, electricitatea și magnetismul uh, uh, La fel și eu la servici Folosesc foarte des electricitatea și magnetismul Pentru că folosesc efectele electrice Efectele magnetice Pentru a măsura proprietățile corpului Sunt senzori eu, Trebuie să măsori ce se întâmplă cu... De ce ați okay. simțit în boldu să scrieți o carte În românește fizica povestită. Trebuie să vă spun că e o carte de câteva kilograme. Am avut-o să mi o oferă cu, cu dedicație. Citesc la ea, încerc să fac așa cum aș face cu un roman pe care îl iubesc. De pildă Război și Pace și umblu prin, prin carte. Ei, a mers. De ce? De, de ce? ce? De ce va trebui? Este un motiv foarte adânc și un motiv să spun mai, mai obișnuit. Motânc, motivul foarte adânc Și nu aș vrea ca să mă judeci cineva Dacă spun lucrul ăsta Pentru că este adevărat Eu am plecat în străinătate Și am simțit că trebuie să dau ceva înapoi ce Țării fost. de unde am plecat Deci spun asta cu modestie Adică nu vreau să mă judeci Așa, așa am simțit eu Am avut aici profesori care m-au învățat Am avut oameni ca -a, care m-au ajutat Și am spus Eu am învățat lucrurile acelea acolo De ce să nu le scriu Și Fugost să le dau spunez, înapoi Ați făcut un liceu grozav la Râmnicu Bălcea Da. Da? Mulți premiani sunt de, de acolo Ionus Budișteanu, de pildă Marle, nostru performer în electronic IT Este tot, tot vâlcean Și pe urmă ați făcut ingineria întâi, nu? Da, am făcut mai tâi facultatea de Electrotehnică. Asta vă la, să, -ajută, să, ajută la Mă ajută, mă ajută Deși vă dați seama Nu am fost un inginer foarte bun Pot să vă spun un secret dar mm -hmm. <laughs> Am lucrat ca și inginer Pe platforma Măgurele, trei ani de zile, atâta, în timp ce făceam și facultatea de fizică în paralel, a doua facultate uh -huh. și aveam de reparat o instalație <laughs> și uh, pentru că nu eram un inginer foarte, foarte, foarte bun a făcut un scurt circuit <laughs> și să vă explic cum este, dar nu știu dacă am timp, <laughs> noi creșteam cristale în timpul nopții și cristale trebuiau să, uh, să fie crescute toată noaptea. Și atunci când am făcut eu scurt Tot curentul a căzut și toată munca De o noapte a colegilor mei A fost pierdută Eu m-am dus în laborator și l-am găsit Pe șeful meu spunând oare, oare de ce a căzut curentul? Ce s-a întâmplat? Iarăși am pierdut această, această muncă Da, a fost vina mea A fost vina mea într-adevăr Pentru că eram la început și am făcut un scurt circuit Pe un circuit care avea kilovolți uh, Kiloamperi uh, Și într-un fel Am avut dreptate. Nu am fost un inginer foarte bun. <laughs> și e mai bine cu fizica. E mai bine cu fizica, da. Totuși, lucrați în depânăre vă trebuie, nu? Senzorii de care, de care vă ocupați. Da, dar uh, nu, nu este atât de multă inginerie. Atunci, când am nevoie de partea inginerescă, de exemplu, de schemă electro electronică sau de schemă electrică, eu știu cum funcționează o schemă electrică, dar nu o fac eu. Mă duc la colegii mei electroniști și le spun, mă băieți, am nevoie de. O lumina aici, a de un senzor, un fotodetector Acestea sunt caracteristicile Știu că se poate Dar nu mă apuc ca să fac eu toată electronica Și să pun circuitele pe bord Faceți-l voi pentru că eu știu că se poate face așa ceva Spuneți asta cu un ton normal Ca și cum toată lumea trebuie să înțeleagă Are în și repare și face Asta e un mare câștig Mai ales că la radio nu se prezintă scheme Da. nu imagine, pe mine trebuie să, să știi să povestești Bun, ați avut o zi plină astăzi, dimineață, vizită la Măgurele da. pentru scopul Istoria Istoria fizicii. fizice din România Asta e o splendoare Este un proiect al Academiei Române apare, Va apare odată cu ocazia centenarului și uh, vom scrie istoria fizicii de la începuturile fizicii din România de exemplu în București este vorba de școala Sfântul Sava primii profesori Academia Domnească, următorii profesori după aceea profesorii care au apărut uh, după 1821 după ce au plecat profesorii grești Alexe Marin uh, până la 1949 uh, și la fel la Iași iar după momentul 1949 toate domeniile de cercetare din România fizică nucleară, laseri apare momentul supernova, ore hologramei. Exact, e exact, exact. A spus punctul pe ei, într-adevăr, hololog. Atunci, totul se schimbă dintr-o dată și știi care e Da, da, da, da, da, și... da. Și încercăm să facem o fotografie acestor momente. Mm -hmm. Cu, cu cine ați lucrat, cu cine De dimineață omersat. am lucrat cu domnul academician Dorel Bucurescu și cu domnul academician Voicu Lupei. Am lucrat efectiv pe texte, deci am stat ore întregi, am studiat textele, am uh, făcut organizarea textelor, ce am nevoie, ce trebuie să facem. După care l-am invitat pe domnul academician Zanfir, care este șeful secției uh, de fizică, Dânsul a venit, ok, am făcut așa, a plecat... După două ori și-a sunat, doar academician, mai veniți ca să facem cum trebuie și a fost Zanfir, frumos. Îmi permit să spun, îl cunosc de multă vreme, că în linie dreaptă de la faro care a fost cu Holubei, acum e academician Nicolae Victor Zamfir, și este un mare noroc, zic eu, pentru societatea noastră că un asemenea om. S-a întors acasă, cum spune și Cristi Presure, că am să mă întorc acasă, că mă întorc cumva acasă și a pus la cale acest mare proiect. Pe care cum îl, cum îl vedeți? Tämä ELI, extra Light Infrastructure. Toivottavasti se Sper să ja succes. Îmi dau seama că în practică uh, sunt probleme. Sunt probleme, uh, cum să zic eu, poate de organizare, poate de. ei, ei, ei, ei, succesul. ei, ei, ei, ei, ei, Nu ei, nu Ci, ci, avem siguranța că va, va reuși, pentru că e lumea foarte bună acolo, dar ne face mari vise privind asta. Domnul Zamfir a spus odată, în următorii 10 ani de aici pot să iasă două premii Nobel. S-ar putea, s-ar putea, dar știți cum e, la premiile Nobel e cumva greu de prezis, adică e și o chestie de, Sigur, de... de dorog, surpriză. De unde, da, de unde vii, de da, surpriză, da, da. da. Nu știu dacă știți, dar în România, în ultimii ani, Am avut un academician din Cluj, Gheorghe Benga, da. care a trecut de puțin pe lângă premiul Nobel. Nici nu știa societatea noastră cât ce mare savant era cu jeanul Gheorghe Benga. El a descoperit niște proteine care circulă între apa între molecule, se cheamă porine. Dar un american care le-a și spus porine, a luat premiul Nobel. Eu am aflat despre Gheorghe Benga de la acel pe de la acel american, Așa, mă rog, cel puțin am putut să-l facem, să facem mai cunoscut pe, pe clujanul nostru. O să avem legătură cu, cu clujul. Vă rog să vă puneți căștile. Alo! Alo, bună seara! Bună seara, Claudiu! Domnul Claudiu Tonaselia, vă cunoașteți cu Christ, domnul Cristian Presura Bună, Claudiu! Da. Bună, bună! Da. Vă rog să încercăm așa... Eu, eu îl folosesc, noi emisiunea noastră îl folosește pe Claudiu pentru că ne dă din stele, știri din cosmos. Cum tică e mașinăria asta de deasupra Pământului? Ce avem nou? Um, avem multe lucruri noi. Vineri, o sondă europeană care a fost trimisă pe Marte, să ne spună mai multe lucruri despre metanul de acolo și despre potențiala viață care a fost sau care încă este, uh, și-a definitivat orbita. Ea s-a folosit de atmosfera cu Marte pentru a înceti mereu, pentru a așcize la orbita, acum, acel 3-Guest Orbiter se află pe orbită circulară și poate să înceapă măsurătorile pe, pe orificălui Marte. Uh, revenind cumva pe Pământ, dar tot ținând de Marte, trebuie spus că SpaceX a reușit deja o nouă lansare Falcon 9, cum ne-a obișnuit, doar că la borduri ei au fost Este frumos special. Spui, cum ne-au obișnuit. Stai că încă nu ne-au obișnuit cu totul. Îi iese mereu lui Elon Musk de câteva vreme. De câteva vreme iese și ies chiar proiecte pe care nu le spera să iasă atât de bine, cum este acel Falcon Heavy, dar calul de bătaie rămâne Falcon 9, care lansează sateliți aproximativ la pe lună, dacă nu mai des. E și-a revenit foarte bine după eșecul de acum 2 ani deja și plănuiesc să pună pe orbită, prin forțe proprii, până prin 2024, numai mai puțin de 12 de sateliți proprii fabricați aplicați de SpaceX pentru a asigura internet Pe tot globul. Asta uh, e o afacere este, grozavă, nu? Este o afacere, este o piață nouă și, bine, așa cum avem internet în timpul zborurilor transatlantice sau așa mai departe, la viteze ce drept mai reduse, însă rețeaua lor vrea să concureze direct cu internetul pe fir care ne vine acasă pe, pe linie obișnuită. Uh, trebuie spus că este un plan foarte ambițios pentru că în acest moment, în jurul pământului, avem peste 2000 de sateliți activi iar rețeaua lui Elon Musk va avea nevoie de aproape 12.000 de sateliză, de șase ori mai mult decât avem acum, acum pe orbită, și nu este singurul uh, proiect acest fel, pentru că se pare că și Boeing dorește un proiect similar, Samsung are un astfel de proiect, și este o competiție. Concurență mare în cosmosul de deasupra capetelor, nu? Concurență A -a -a... mare pentru internet, pentru divertisment, transfer de date... Da, te, rog, te rog să rauvii ne emise mai departe. Uh, prietenul Cristi Presure se ocupă de senzori medicali. Fizician. Fizician, amândoi a fost pe insula Atlanticron. Amândoi fugăriți de uh, fani, ca să zic așa, care, curioși, vor să mai știe ceva din cum e mașineria lumii. Da, din păcate, cred că am fost un an diferit, pentru că nu ne-am întâlnit. No. Din păcate, deocamdată, <hî> dar poate în viitor. Bun, trebuie să spun că îi spun lui Cristi Presură că prietenul nostru Claudiu Tănăsele are un marțian în dormitor, are câteva luni de zile, eu l-am numit marțian și cred că va fi. Așa că poate veni cu marțianul pe insuliță să asistați la, la cursul pe care îl ține în Poiana, amfiteatru, domnul Presură. Cu mare plăcere. Bun, altceva nou prin Cosmos, mai e? Uh... Ne așteaptă mâine dimineață, la ora șase jumătate, din Japonia, o nouă lansare pentru cei care se trezesc la prima oră. De japonezii pun pe, pe orbită un uh, satelit militar de spionaj propriu. Ia uite și... japonezii! Da, iar în această săptămână, din nou, bineînțeles, SpaceX încearcă să lanceze o nouă, o nouă rachetă cu un satelit de telecomunicații. Din păcate, nu vor încerca să recupereze prima dreaptă, pentru că au nevoie de toată puterea oferită de motoare, dar SpaceX, mai nou, încearcă să recupereze acel cont protector al încărcăturii, al satelitului care face pe orbită, Acel cont costă aproximativ 6 milioane de dolari, iar recuperarea lui ar reduce destul de mult costurile de lansări. A fost aproape de o recuperare data trecută, cu unul a căzut la câteva sute de metri de vaporul care trebuia să recupereze Să sperăm că le va reieși și această Bun, Mulțumesc, Claudiu, dar te rog să rămâi. Dacă simți Sigur. nevoia Sigur. să intervii, ești binevenit. Haide câteva cuvinte despre întâlnirea de sâmbătă cu populația Bucureștiului. Și întâlnirea de pe Insulita Atlanticron Unde, trebuie să vă spun, stimați Că pe domnul Presură Un ciopor de puști Îl duc la masă caut au depus întrebări Și domnul Presură le răspunde Și nu scapă de ei absolut deloc Despre întâlnirea de sâmbătă de la ATN Despre lumea în care trăim Organizată de Humanitas A fost o întâlnire caldă Am fost surprins că a venit multă lume ca să asculte un fizician. Fizicienii nu fac de obicei parte din, să zic, universul cultural. Ba fac parte acum, nu știu ei, dar fac parte. Da, da, da, un public alt. Prezentarea mea a fost, eu a zis totuși, a avut un subiect destul de dificil. Adâncimea lumii, din ce este făcută această lume? Ați avut invenția explicând cu păturile la cu saltelele, care sunt saltele realității, O invenție metaforică, așa. Da, deci a trebuit ca să caut acele metafore care pot să rezoneze la omul obișnuit, da. deși metaforele reprezintă niște noțiuni foarte avansate din fizică. Da, înainte să începeți, a spus întrebarea în sală: cine poartă aparatul meu, invenția mea, și vă rog să o descrieți în trei cuvinte, cine o are la? Și i-au ridicat până prosit 5. A, asta a fost o surpriză foarte mare, într-adevăr, pentru că acum aproape 8-9 ani am făcut o invenție, la vremea respectivă nu exista așa ceva, un senzor optic care să măsoare într-un ceas bătăile inimii. Atunci când oamenii argă când fac sport uh, și uh, mi-aduc aminte, de exemplu, că am fost la colegi atunci, la colegii ai mei și mi-au spus, nu poate să existe așa ceva, nu poate să funcționeze. Și am zis, nici eu nu că poate să funcționeze, dar funcționează, veniți și vă arăt. A avut într-adevăr succes, a apărut pe piață și la ora actuală există foarte multe companii care încorporează acest sensor în ceasurile lor. Și am întrebat în sală și spre surprinderea mea au fost într-adevăr câteva zeci de persoane care aveau un ceas cu un senzor optic ce măsoară bătăile inimii. Da, să spunem că domnul Presura a zis, aha, acum poate să vadă și soția că uite, invenția mea a avut rost, pentru că totul era pe internet și se putea vedea din, din Olanda. Da, da. Iar despre insula Atlanticron ce pot să spun? Am acolo un curs de fizică și sunt într-adevăr foarte mulți studenți, atenție, nu numai de la fizică, sunt studenți de la litere, sunt studenți, știu și eu, de la matematică, studenți din istorie chiar care vor să știe despre fizică și atunci cursul meu e tot așa puțin mai larg, nu fac ecuații, ci încerc să prezint uh, noțiunile și conceptele din fizică alăturându-le conceptelor oamenilor obișnuiți în așa fel încât să înțeleagă cât de cât fără a face ecuații. Claudiu, dacă mai ești pe, pe circuit, da, scrie domnul Presura acum o istorie a fizicii românești. Nu cumva pot să-l ajut cu Clujul? Că știm mai multe decât cei mai mulți dintre, dintre fizicienii din Ascultând România. Ascultând emisiunea, chiar mă gândeam la acest aspect dacă cumva școala de fizică din Cluj este prinsă în această istorie care cred că ar merita să fie pentru că am avut și aici profesori de renume care și-au pus amprenta asupra domeniului, dar poate ar fi bine să ia legătura cu Domnul profesor după emisiune să -l vedem detaliile. Cu siguranță am putea face o colaborare de succes. Eu cred că sunt multe de spus de acolo. Uite, mi-am inteles doar episodul în care Horea Hulubei, marele monument monumentul Horea Hulubei vine la, la tânărul asistent Marius Peculea și îl întreabă mă băie, te-am auzit că tu te ocupi de apă grea. Asta mi-a povestit domnul că înceam Peculea din zilele noastre și asta zice m-a și speriat Horea la mine după care s-a dezvoltat proiectul Apă Grea și România este în, în clubul nuclear pentru, din cauza acelei întâmplări, pentru că Institutul de Apă Grea s-a făcut după aceea. Deci, ești venit Claudiu, dacă vrei să povestești, să bărfești fizica clujeană. Mulțumesc frumos, da. Bun, câți fizice sunt pe pământ? Discutăm asta înainte să intrăm în emisiune. <laughs> sute de mii, mai multe decât câteva sute de mii, spuneți noastră. Eu nu știu. Am încercat cu Cristian Teodorescu și ne-au ieșit vreo 3 milioane. 3 milioane? 3 milioane înseamnă cei din laboratoare cadrul dar și dascării de fizică din licee, din... Da, da. Sunt mulți, sunt puțini? O, oh, uh, cred că sunt suficient, totuși 3 milioane. Sunt mulți oameni. 3 milioane. Da, da, 7,5 miliarde. Da, da. știți cum este. Dacă în aceste 3 milioane se găsește unul, mm sau se găsesc trei care fac o descoperire extraordinară, e suficient. Atunci, inginerii le sar în cârcă imediat, Absolut. preiau și uite, Ia, e aparatele, nu? Da, da. Plus că printre fizicieni și inventatori, dovadă chiar aici de față. Bun. Ce altceva ați zice tinerilor? V-am auzit o dată explicând pe insuliță, v-am urmărit de departe, zice, uite, un nor de atomi sunt insensibili. E Cum se aranjează ei în creierul meu în, în mine Și eu devin o persoană sensibilă Da, este o problemă Atenție de la granița fizice De la granița, pentru că încerc să-i provoc Pentru ca să nu aibă cumva Senzația că în fizic am explicat totul Și că ei sunt acolo Pentru ca să învețe ceva Care este deja gata Nu, ei trebuie să înțeleagă că învață fizică Pentru ca să exploreze granițele să De descopere dincolo totul. Da. Exact de ceea da. ce s-a găsit Ori problema aceasta a simțirii, a faptului că noi simțim ceva Dar atomii în esență nu simt nimic, e o problemă de graniță Nu știu cât e de adevărat, are și puțină filozofie aici încorporată Dar îi pune pe gânduri și se întreabă Să vă dau un exemplu simplu al durerii I-au întrebat, cum este cu durerea? Cum se transmite durerea? Păi zice, durerea se transmite simplu de la deget, dacă mă lovesc la deget, durerea se transmite de la deget și se duce la creier, ca așa am învățat noi la școală. Zic, nu, atenție, atenție, semnalul electric se transmite de la deget, dar durerea se construiește în creier. Au rămas puțin, au stat pe gânduri. Trebuie să aveți fizio fiziologie, anatomie, ca să știi bine pe unde curge fiziologia. Ce le-ați spune tinerilor? care vor vor iată ei vor la fizică deși e greu la fizică M-am întâlnit chiar în seara aceasta cu un grup de șase studenți de la fizică, ce au vrut neapărat să mă vadă și după ce am ieșit de la Măgurele cu întâlnirea cu domnii academicieni am stat cu ei de vorbă o oră, le-am făcut cunoștință și cu domnii academicieni și am vorbit exact despre lucrurile acestea, ce vor să știe în principiu, fiecare dintre ei are o, o, cum să zic, o dorință personală și vrea să-și construiască o carieră vrea să știe în ce direcție merge, vrea să știe cum să ajungă mai bine în, această, în acea direcție. Și eu l-am spus în principiu un mesajul meu, care este în felul următor. Dacă iubesc ceva, să îndrăznească să-și să urmeze acel vis, să muncească pentru el, în primul și în primul rând. Deci nu atât cât e mai bine ca să facem fizică tehnologică pentru că sunt joburi. Știți? Nu. Am avut o poveste cu o fată, de exemplu, care vrea să facă medicină și fizică. Vrea să facă o combinație. Nu? Foarte frumos Am avut o altă fată care vrea să studieze creierul I-am zis, îți dau Neuroscience Pentru că am citit și eu cartea Neuroscience E cea mai bună carte, acolo trebuie să începi Nu trebuie ca să ștepți anul 3 Să spui, fac anul 1, fac anul 2 Și la an, în anul 3 o să studiezi ceva despre creier Nu! Acum, eu strimiție cartea asta Tu, acum, în anul ăsta, citești Neuroscience Când te apucă patima, atunci trebuie să te, să te vâri în priză, nu? Da Pur Emisiunea noastră s-a de sfârșit. Mă bucur că vă avem în arhivă și că peste să așa că peste 100 de ani, peste 200 de ani, o să vină cineva și o să întrebe ce a făcut băiatul ăla după Politehnică, fizică, a plecat în Olanda, a făcut invențiile și a scris istoria fizicii românești. Domnul profesor, vă mulțumim foarte mult. Cu voi doresc succes mai departe. Sunt convins că istoria fizicii românești va ieși. Îi mulțumesc și lui Claudiu Tănăselea dacă încă se află pe, pe recepție și succes marțianului în drumul său către Marte. Mulțumesc! La revedere. O seară bună vă doresc! La revedere. Aici, București, Radio România, actualități, ora exactă. Este ora 22. Bună seara, sunt Dana Dumăscu. ascultați radio jurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Autostrăzile București-Constanța și Ovidiu-Agigea și mai multe drumuri naționale din județele Constanța, Georgiu și Telorman sunt închise la această oră din cauza viscolului. Au fost anulate zeci de trenuri. Școlile rămân închise și mâine în aproape toate cele 12 județe aflate sub avertizare cot portocaliu de nisori abundente. Gerul și nisorile persistă în cea mai mare parte a țării. La București acum minus 9 grade și 754 de mm, coloană de mercur, presiune atmosferică. Muzică. 12 județe din sudul și estul țării și municipiul București sunt până mâine la ora 14 sub cot portocaliu de vânt puternic, nisori viscolite și vizibilitate scăzută. Frigul va persista până joi, temperaturile maxime vor rămâne negative chiar și peste zi, iar cele din timpul nopții vor coborî până la minus 22 de grade. Nisoarea și viscolul puternic din jumătatea de sud a României creează probleme în transporturi. Ce se întâmplă acum pe autostrăzi și drumurile naționale, ne spune subcomisarul de poliție Adrian Cranga de la Centrul Infotrafic la aceasta circulația rutieră este oprită pe autostrada A2 București-Constanța și pe autostrada A4 Ovidiu-Agigea. De asemenea, circulația este închisă în județul Telorman pe DN65A, 65E, DN51, în județul Călăraj DN41, în județul Giurgiu, DN5, DN5A, DN5B și DN41, iar în județul Constanța, traficul este întrerupt pe drumul național 3, drumul național 2A, DN3C și DN22C. Sunt și foarte multe drumuri județene cu circulație Întreruptă. Sunt județul Telorman, Dolj, Olt, Giurgiu și Constanța. Avem anunțate la centrul infotrafic al poliției române și artere